rinchiuderà le nostre vite di donne, uomini e animali domenica 27 marzo serata sostegno di Radio Onda Rossa alle 19 cena vegan a buffet alle ore 21 dibattito la lotta contro i CIE per le strade e ai microfoni di silenzio assordante incontra l'antispecismo di Rewild domenica 27 marzo presso Rewild Vegan Club via Giovannipoli 18 Roma per informazioni www.ondarossa.info www.rewild.it Andiamo alla Sena Strike! Quando? Andiamo alla cena Strike Sì vabbè ma quando? Dai c'è certe block Che? Quelli che dicono che non esistono Però poi fanno un sacco di cose Cucinano non so io non ho mai sentito di questi Dai quelli della Radio Onda rossa Sì vabbè ma non avete fame? Eh no Ma a Strike c'è la Stry Cena Aperta dal martedì al venerdì E oltre a mangiare la sera Si possono fare tante altre cose a Strike sweet, sweet, sweet, sweet. Eh sì, mercoledì 16, Toxic Macedonia DJ set, Psycho Circus Ambient Surf, Vinyl Electro Clash, anzi Electro Trash. Venerdì 18, Mondo Cane DJ set, fritto misto di musica insana e croccante. Giovedì 24, cena Tech Block a sostegno dell'infrastruttura tecnologica di Radio Onda Rossa. I meglio nerd ai fornelli che dietro a un PC vi propongono le loro delizie enogastronomiche e tecnologiche. A seguire live con Via delle Fate 22 cover atipiche voice and bass il tutto a Strike SPA via Umberto Partini 21 a Casalbertone per info www.strike-spa.net oppure www.ondarossa.info sweet dreams are made of dreams who am I to disagree I travel the world and the Tra i due paesi è un accordo tra l'ENEL e la francese EDF con la firma del patto con Parigi a Villa Madama, il governo italiano compie un posto importante per il ritorno del nostro paese, l'energia nucleare. Con direi vera generosità la Francia si è aperta a noi che eravamo protagonisti del nucleare negli anni 70, potremo intanto, negli anni 70, negli anni 70, negli anni 70, negli anni 70. Negli anni 70, negli anni 70. Ma la sicurezza? Buonasera. È... Le conseguenze del disastro sì, la... della centrale nucleare di Chernobyl. La televisione trasmette le immagini del nuovo incendio, e immagini la... catastrofe. Interrompiamo le trasmissioni per una notizia la... dell'ultima ora. Il secondo reattore della centrale di Montalto di Castro è esploso. Si, si teme per la fusione del nocciolo. Perché in effetti non si corre diversi tipi di nucleari di nuova generazione, molto sicuri. Però alcuni hanno delle sicurezze in più. Domani potrebbe essere troppo tardi. Gli interessi di banche e industrie belliche non valgono la nostra vita. Non permettere al nucleare di contaminarti. Difendi te stesso e la terra che ti circonda. Perché l'energia è più costosa e inquinante al mondo, perché è l'energia con più alto tasso di morti e malati. Perché il nostro futuro non può essere scritto dentro un sarcofago di cemento armato. Perché non ne abbiamo bisogno. Le fonti rinnovabili sono una soluzione provvisoria ma non definitiva. Va messo in discussione e il nostro stile di vita è quello di una società usa e getta, che produce troppo e che consuma più di quello che produce. Difendiamoci dal nucleare. Combattiamo la distruzione del pianeta. Combattiamo la distruzione del pianeta. Combattiamo la distruzione del pianeta. <ride> Buon ascolto da Radio Onda Rossa, quella che ascoltate è la sigla della consueta trasmissione del lunedì Entropia massima, restate all'ascolto. Buonasera e buon ascolto. Dunque, Entropia Massima, questa è la trasmissione dedicata alle lotte dei comitati territoriali per la salute e l'ambiente. Quest'oggi ascolteremo due situazioni che in lotta, quelle di Civitavecchia contro la centrale a carbone dell'Enel... e anche contro una nuova mega discarica e il comitato di Aprilia contro la Turbogas eh, abbiamo qualche difficoltà di collegamento con Aprilia ma speriamo di risolverla nel corso della trasmissione e allora diamo subito la parola a eh, Emiliano che abbiamo contattato per quanto riguarda la situazione di eh, Civitavecchia e della discarica pronto? Eh, pronto, ciao, ciao. pronto? Emil sì sì, sei, sei in onda Ok, e niente, mh, volevo innanzitutto dire che diciamo le lotte di cui parlavate sono collegate una all'altra e gran parte diciamo delle ragioni della nascita del nostro comitato locale, che abbiamo chiamato comitato locale non mega discarica, si ricollega con il discorso che poi affronterete della questione dei Nococche di Civitavecchia, data la stessa posizione geografica. E molto brevemente il nostro comitato nasce dalla notizia. Eh, diciamo di circa un anno fa eh, per volontà dell'amministratore delegato del, eh, dell'AMA che fu il primo che indicò e tirò fuori queste rivelazioni su un eventuale progetto eh, da realizzare sul comune di Alluniere in sostituzione della discarica di Malagrotta eh, pochi giorni fa poi invece dal, da un articolo di Repubblica esattamente il 2 marzo È emerso eh, che c'è un protocollo d'intesa tra eh, il sindaco di Roma Alemanno e mh, il ministro della difesa La Russa, dove in pratica nel dettaglio decidono di realizzare questa cittadella dei rifiuti sul nostro comune. Eh, molto brevemente: diciamo si tratta di 145 ettari da destinare alla lavorazione a 360 gradi dei rifiuti urbani e non. Eh, che cosa significa? Un impianto di ehm, diciamo, selezionamento meccanico del, eh, dei rifiuti solidi urbani, in prevalenza eh, quelli che, diciamo, in gran quantità che provengono dal Comune di Roma, quindi con una linea di produzione di combustibile da, da rifiuti, quindi il CDR, per poi incenerire, ovviamente sul protocollo non c'è scritto eh, dove verranno inceneriti, ma Eh, diciamo evidentemente si tratta, è eh, per questo che ricollegavo alla questione del, della centrale a carbone di Civitavecchia perché guarda caso uno dei gruppi della vecchia centrale riconvertita è dismesso e mh, da quanto ci dicono i tecnici anche gli stessi gruppi eh, che attualmente sono alimentati a carbone con delle piccolissime modifiche possano essere alimentati con il combustibile da rifiuti l'altra cosa importante eh, che predispone il protocollo d'intesa tra il sindaco di roma e il ministero della difesa è, è l'individuazione di quest'area all'interno di una zona militare cioè il, il chiamato il campo chimico eh, che in pratica è una zona tra l'altro l'unico impianto che abbiamo in italia dove vengono smantellate le armi chimiche, batteriologiche e nucleari eh, che vengono ritrovate. Al momento eh, in, questo, diciamo, in questo campo chimico eh, sono state dismesse gran parte eh, delle armi di distruzione di massa che aveva in dotazione l'Italia e in modo particolare le bombe all'iprite. Eh, quindi diciamo da questo protocollo eh, si realizzano e vengono messi a punto diciamo, eh, tutte le predisposizioni per realizzare questa cittadella dei rifiuti. Eh, in sintesi, eh, come è avvenuto in campagna in seguito all'emergenza dei rifiuti, eh, si cerca di passare non attraverso la via ordinaria e quindi, eh, come dire, mh, Secondo l'ordinarietà, quindi tempi lunghi per approvare siti per una nuova discarica e fare impianti del genere, ma probabilmente si passerà attraverso la via straordinaria, quindi se decretano l'emergenza rifiuti del Comune di Roma, evidentemente gran parte eh, diciamo del progetto eh, è già approvato, in che senso che passerebbe tutta questa questione attraverso. Innanzitutto, eh, l'interesse strategico nazionale e nonché nell'area rilevata, quindi sottoposta di proprietà del Ministero della Difesa, che darebbe incomodato questi 145 ettari interessati al progetto direttamente all'AMA. Eh, questo è frutto di interessi di due lobby prevalentemente, che lavorano sui rifiuti per importi diciamo, milionari. E le due lobby evidentemente in questo momento, ma solo in questo momento nelle mani della destra italiana, in modo particolare la destra locale, che è, diciamo, ha dei sponsor politici, dei referenti, quindi abbiamo la Polverini che con il piano dei rifiuti sponsorizza Cerroni, proprietario di Malagrotta, mentre d'altro canto sempre altra lobby Eh, identificabile nella destra con Alemanno e la Russa che sponsorizzano Lama e credo che ormai in Italia tutti sappiamo per quale, per quale motivo la sponsorizzano, vedi Parentopoli e certo. altre questioni. Senti Emiliano, noi ti stiamo chiamando, tu al momento sei all'interno del, del comitato locale, sì. non mega Discarica. magari più tardi sentiremo anche altri che vorranno intervenire. Ti volevo fare una domanda relativamente a il modo in cui vi siete mossi all'interno eh, diciamo del comune di Allumiere se avete avuto dei rapporti mh, diciamo... sì ci sono altre persone qui del comitato e preferirei che magari ne parlino anche loro di sì, questo volentieri. Eh, sì, eh, ti passo Marrico Broggi che è tra l'altro consigliere comunale qui ad Allumiere e eh, fondatore di questo comitato e parte attiva di quello che stiamo facendo okay. Pronto? Allora ci senti? Pronto? Sì, ci senti? Non, non ho capito il tuo nome, perdonami. Allora io mi chiamo Marrico Broggi. Marrico. Marrico. Perfetto, Marrico. E, senti, se mh, ti leggo in sintesi, diciamo la piattaforma su cui eh, il Comitato Locale Non mega, mega Discarica è riuscito in quattro giorni a mettere d'accordo, cioè a far firmare eh, circa. 2500 persone eh, su una popolazione totale di 4200 abitanti, credo che sia eh, un ottimo risultato. Vabbè. Diciamo che i nostri punti eh, su cui abbiamo lavorato sono la cancellazione della zona industriale del comune di Allumiere eh, e questo perché la nostra zona industriale è al confine preciso con la zona individuata dal dal protocollo alemanno-la-russa e, e di fatti lì in quella zona di competenza del comune di Allumiere ci sono delle, degli appetiti che, che noi vorremmo scongiurare appunto con questa cancellazione. Poi mh, abbiamo deciso anche di, di far rifiutare a, mh, ogni tipologia di compenso, anche se previsto per legge, derivante da... dal progetto di scarica in modo da, da, da, da eliminare qualsiasi ricatto economico e occupazionale e questo punto lo abbiamo messo anche per scongiurare quello che poi come diceva prima Emiliano è successo con la riconversione a carbone della de centrale de, de Torre Vardalica Nord di Civitavecchia eh, che di fatto si è conclusa con un indennizzo da parte di Enel Rispetto alle amministrazioni che, che subivano appunto eh, quel, quel progetto. E poi abbiamo messo un altro punto che, che è quello di inviare le dovute osservazioni al piano regionale dei rifiuti, eh, con l'obiettivo di obbligare Roma a gestire i propri rifiuti così come facciamo noi di allumiere che, che da qualche mese mh, pratichiamo la, la raccolta differenziata spinta, cioè eh, il porta a porta. Eh, appunto per questo eh, in quanto comune che pratica la raccolta porta a porta eh, siamo diciamo, contrari anche al, a, ad un progetto, ad un mega progetto per un impianto di compostaggio sempre nella nostra zona industriale che, che a quanto ci dicono delle fonti in provincia. in provincia di Roma sarebbe un impianto da 160.000 tonnellate Considera considerando che il nostro comune appunto di 4.200 abitanti produce come frazione organica eh, circa 450 tonnellate Questa questo progetto eh, è di proporzioni enormi sì, ma e secondo eh, noi evidentemente è una nostro... beffa per voi insomma una beffa, una beffa totale per un comune che ha deciso di di praticare il porta eh, a porta. No, ma no, trovare... questo comunque rientra nel, diciamo in un, in un piano che sta portando avanti il Comune e, e noi eh, ci siamo chiesti eh, se eh, al confine con questa zona mi mettono la discarica dove selezionano i rifiuti e fanno il CDR e la parte umida che rimane verrebbe eh, come logica smaltita nell'impianto comunale. e da qui si spiegano eh, le 160.000 tonnellate che chi eh, ha un po' di dimestichezza con queste cifre riesce a capire che, che potrebbe recepire eh, la frazione organica eh, del centro Italia e, sì. e non solo, ma se fosse comunque solo la frazione organica delle case, cioè i resti, diciamo gli avanzi del, del cibo Eh, non sarebbe nemmeno male, ma qui si parla di, di fanghi industriali, degli scarti di lavorazione eh, della centrale a carbone, quindi insomma eh, quello che vogliamo far capire al Comune è che quel progetto deve essere abbandonato perché è un corpo aggiunto eh, alla, al progetto di discarica. Eh, infatti noi per ritornare al nostro piccolo eh, stiamo cercando di, di individuare eh, un, un piccolo sito di compostaggio proprio appunto per chiudere il ciclo dei rifiuti perché… Eh, tu sai benissimo che eh, quando un paese o una città pratica la raccolta porta a porta deve comunque garantire eh, il, il ciclo dei rifiuti e secondo noi un progetto di quelle dimensioni non farebbe altro che, che come si può dire che, che, che, che, che andare in un'altra direzione rispetto a quella che, che ci siamo prefissi ecco. assolutamente, quindi mi dicevi che siete riusciti in pochissimi giorni a raccogliere 2.500 firme su sì, sì. Di, di cittadini in, di Allumiere no? eh, Una raccolta in locale pratica, in pratica sono state raccolte la maggior parte nel comune di Allumiere ma eh, diciamo che eh, ognuno di noi anche nei luoghi di lavoro eh, ha portato e ha cercato di sensibilizzare i propri colleghi ma la maggior parte sono, sono residenti ad Allumiere infatti eh, la nostra volontà successiva Eh, è quella di trasformare eh, tutto questo, questo progetto in una delibera di un iniziativa popolare che per, in per impegnare il Consiglio Comunale e tra l'altro di cui io faccio parte del, per dire no alla discarica con atti concreti non si può sempre sbandierare e nascondersi dietro al no eh, fittizio eh, ma si deve procedere per passi, per passi concreti Eh, diciamo che c'è stato un po' di screzio in questi giorni con l'amministrazione comunale eh, in quanto non, eh, non, non, non prende in considerazione i punti più dolenti di questa piattaforma eh, sta di fatto che per, diciamo, per la presen nella presentazione del piano dei rifiuti regionali la VAS prevede una 60 giorni di tempo per inviare le proprie osservazioni al piano dei rifiuti e di fatto il nostro comune, il nostro sindaco non hanno, non hanno fatto queste osservazioni e, e qui diciamo che è un altro punto dolente che invece vorremmo che fosse preso in considerazione ecco. Senti Marrico, noi ti ringraziamo molto, ringraziamo te, il comitato locale non mega discarica Grazie a voi e Ci risentiamo presto per un aggiornamento, nel frattempo vi facciamo un grande in bocca al lupo da parte di tutti e tutte noi Grazie, crevi ciao, arrivederci Hast du etwas Zeit für mich? Sing ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du? entropia massima lunedì 21 marzo 2011 siamo in collegamento con Simona del comitato no coke di Civita Vecchia pronto? Ciao! Ciao, bentornata per, sulle sulle sulle frequenze di Onda Rossa, non è la prima volta che ci sentiamo, d'altronde la vostra è una lotta di lunga durata. dunque abbiamo appena parlato eh, con mh, eh, quelli del comitato contro la discarica in cui sei impegnata anche tu da quello sì. che mi dicevi e eh, io però a questo punto volevo chiederti di mh, focalizzarti il più possibile sulla lotta contro la centrale del carbone. Sì, eh, ci provo anche se chiaramente la lotta contro la mega discarica e la lotta contro la centrale a carbone sono strettamente connesse, perché non è un caso che localizzino qui, perché pensano poi di fare anche una produzione di CDR da bruciare dentro la centrale di Torre Valdalica Nord, quindi è tutto estremamente collegato. Panzironi l'ha detto più volte questo. E. Quindi mi risulta difficile scinderle Comunque, per quanto riguarda la centrale a carbone, eh, noi continuiamo imperterriti nella nostra lotta che sembrerebbe eh, insomma, dare parecchio fastidio. Tanto è vero che noi ci eravamo lasciati l'ultima volta eh, parlando dell'autorizzazione eh, dell integrata, mentale che eh, in questo momento la centrale non ha e che aveva richiesto al Ministero dell'Ambiente, e eh, ancora ad oggi questa autorizzazione La centrale non ce l'ha perché ancora non riescono a dargliela perché lo ribadiamo tutte le volte in tutte le sedi, quella centrale non può funzionare a norma di legge, cioè è una, una centrale che solo violando le regole può entrare in funzione e violare le regole, al di là di questo sia inquinante anche se rispettasse le regole, ma violando violare le regole non è una cosa detta così teoricamente. ha delle conseguenze ben precise in termini di eh, conseguenze sulla salute dei cittadini, sull'ambiente, eh, su tutto noi sono ormai quattro anni che abbiamo l'acqua all'arsenico e siamo, siamo uno dei, dei comuni eh, che, ai quali non è stata rilasciata la deroga e non solo per l'arsenico peraltro, eh, abbiamo dei incominciano a vedersi dei picchi eh, crescenti di mortalità. per neoplasie di vario tipo, considerando che già eh, ad oggi, cioè fino ad oggi eh, già c'erano delle statistiche che erano maggiori rispetto alle statistiche regionali, ci siamo ritrovati un'altra volta con i cieli, con dei cieli assurdi, con delle fumate, dei funghi grandissimi che risaprono il cielo e la gente pensa sempre, oddio cosa sarà successo? Sì, probabilmente è anche successo qualcosa in quella centrale che è stata costruita al massimo ribasso, eh, però comunque è il suo normale funzionamento: quello di avvelenare l'aria e di avvelenare un intero territorio. Quindi, non è solo Taranto insomma che c'ha il cielo appestato dai fumi, del della, in quel caso dell'Ilva, dello stabilimento eh, industriale dell'Ilva? No, penso proprio di no, è diventato ormai una sorta di sport cittadino quello di fare le foto. alla centrale ogni volta stupirci trovarci sempre e meno male che ancora riusciamo a stupirci però la nostra paura è proprio questa che la gente si incominci a rassegnare, a pensare che in fondo è normale avere un cielo così con questa mega ehm, eh, ciminiera che butta fuori questo mega fungo. Simona voglio ricordare una cosa, a chi ci ascolta da Roma che poi credo che siano la maggioranza de degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Onda Rossa, eh, anche se magari chi ci ascolta già ha una sensibilità e una posizione precisa eh, tutta la popolazione di Roma in realtà dovrebbe essere molto attenta a quello che succede a Civitavecchia perché come si sa i fumi vengono spostati dai venti e i venti tirano molto spesso di maestrale il che significa da nord ovest ovvero tutto quello che c'è su Civitavecchia arriva tranquillamente a Roma non solo arriva tranquillamente a Roma, ma quasi, quasi arriva più a Roma che qua. Faccio un esempio, le centraline dell'Arpa eh, da noi danno dei dei livelli, al di là che noi pensiamo, la devo dire tranquillamente, quindi, che non funzionino bene, ecco, mettiamola così, ma anche quando funzionano, comunque danno una qualità dell'aria che nemmeno nei paesi dello Stelvio. Eh, eh, non ci sono mai sforamenti, ultimamente eh, c'è stato poco vento, quindi significa che quello che c'è viene portato via, questi giorni che il vento non c'è stato, i limiti delle centraline su Civitavecchia erano 82, 84, 86, faccio presente per chi non lo sapesse che la concentrazione massima consentita è 50. di PM10 e parliamo solo di PM10, non parliamo di PM2,5 o quelle ancora più sottili, quindi è evidente che tutte queste polveri si eh, ricadono nell'intero comprensorio e vorrei ricordare dati non miei, ma eh, di eminenti scienziati, che le polveri sottili percorrono la bellezza di 300 km ogni 24 ore. Quindi è evidente quale sia il raggio d'azione di una centrale come la centrale a carbone di vecchia. Una, una situazione veramente spaventosa voi avete chiaramente siete in, in collegamento con altri comitati nel Lazio insomma eh, essendoci tante situazioni drammatiche ci sono anche per fortuna tanti eh, comitati che si danno da fare e, eh, li diciamo dei prossimi appuntamenti di lotta di movimento di mobilitazione che cosa ci puoi dire ma eh, sta, è accaduta una cosa molto bella secondo me eh, che abbiamo creato un nazionale di tutti i comitati che si battono contro le centrali a carbone ci siamo visti ultimamente a Vado Ligure eh, perché abbiamo fatto un convegno e siamo andati a portare la solidarietà alla popolazione di Vado Ligure eh, alla quale vogliono ampliare quella già vergognosa centrale di Tirreno Power a carbone che hanno E siamo andati lì dalla Calabria, dal Veneto, dalla Puglia, dal Lazio, eh, insomma da tutta Italia. E ehm, questo coordinamento sta inizia questo movimento di coordinamento di comitati, come vogliamo chiamarlo, eh, sta iniziando una serie di azioni comuni, al di là del fatto che facendo tesoro di quello che è successo. a Porto Tolle dove i vecchi dell'Ener sono stati condannati si inizieranno azioni di questo tipo in tutto il, eh, il territorio nazionale? Ma al di là di questo, adesso il prossimo appuntamento sarà la prossima settimana quando eh, la popolazione di Saline e Ioniche, che è un, uno dei posti in Calabria in cui viene proposta un Non c'è nulla, ma viene proposta una centrista di carbone, quindi andando a rovinare un posto bellissimo a livello naturalistico... Verranno, dopo essere stati ieri e l'altro ieri a Brindisi a vedere come si vive sotto la centrale di Brindisi, verranno a Civitavecchia a vedere come si vive sotto la centrale di Civitavecchia e verranno a intervistare gli abitanti di Civitavecchia, i commercianti di Civitavecchia e coloro che, che subiscono gli effetti di questa maledetta centrale, per poi andare la prossima settimana a uh, Vado Ligure e tutta questa esperienza e questo incontro tra comitati. diventerà un DVD che poi ehm, diffonderemo insomma, su tutto il territorio nazionale e in particolare verrà dato porta a porta in Calabria per dimostrare che non è certo questo lo sviluppo che si cerca per una, per una eh, regione eh, come la Calabria. Queste centrali portano morte, portano corruzione, portano affari, portano lobby che si scontrano. ma certo non portano benessere a nessuno tantomeno alle popolazioni che eh, vivono nelle aree limitrofe. Simona io ti ringrazio di queste informazioni volevo chiederti in chiusura perché adesso chiameremo anche i cittadini di Aprilia, i comitati di Aprilia contro la turbogas eh, di darci magari un blog o un indirizzo internet di questo nuovo coordinamento nazionale contro le centrali a carbone ehm Sì, www.not.org, semplice semplice. Come scusa, no? No, Ah, è quello di prima. Sì, sì, che è diventato del coordinamento nazionale. Ah, va bene, allora ripetiamo www. per il coordinamento nazionale, da sì. cifra vecchia. Sì. con la seconda K, c Va bene, allora grazie ancora e buona lotta a voi. Grazie a voi. Tchau. You're Ascolto di Onda Rossa 06 49 cinquanta il nostro numero di telefono mentre il sito su cui vi potete collegare è chiocciolaondarossa.info. utilizzatelo, vi risponderemo e intanto potrete ascoltare le nostre trasmissioni registrate le trasmissioni precedenti e anche altre informazioni. Andiamo subito al collegamento con un compagno di Aprilia del comitato No Turbogas. Pronto? Buonasera. Eccoci, allora noi eh, insomma siamo stati in collegamento con voi in passato più di una volta. Oggi eh, ci sembrava giusto ascoltare un aggiornamento della vostra difficile situazione. Io sul sito mi sono visto che ho visto che ci sono un sacco di, di documenti interessanti. Me ne ero scaricato solo uno sulla Sorgenia, uh -huh. la società diciamo, guidata dal figlio di Carlo De Benedetti. e che insomma era una scheda sintetica ma molto interessante e indicativa, però diciamo se c'è tempo parliamo anche di questo. Adesso lascio la parola a te per darci gli aggiornamenti più importanti. Sì, no, al proposito del sito volevo dire solo una cosa brevissima, che il sito purtroppo è stato colpito da degli hacker probabilmente prezzolati perché era un sito che dava appunto fastidio, quindi non viene aggiornato da alcuni mesi. Noi adesso stiamo facendo un nuovo sito su cui riverseremo eh, tutti quanti i materiali che sono sul vecchio sito in più cercheremo di aggiornarlo perché in realtà chi va oggi a visitare ww.turbocassaprivia.it trova eh, delle notizie che sono ferme ad agosto dello scorso anno. Filippo, Sai dirci che cosa ha avuto il sito per curiosità? Sì, è stato attaccato da, da degli hacker Nello e cosa è, successo? cosa è successo? È successo che praticamente loro hanno bucato il sito e adesso il sito non è più possibile appunto aggiornarlo, cioè non, non si può più eh, inserire nuovo materiale. Perché eh, io non sono io che me ne occupo chiaramente sì, perché non sono un tecnico, però chi eh, il webmaster ci ha detto che fondamentalmente eh, il sito non è più aggiornabile, infatti ne stiamo facendo uno. ex novo eh, su cui passeremo insomma tutte le informazioni dello storico in cui invece poi potremo creare anche un blog insomma lo stiamo facendo anche più eh, friendly nel, nell'utilizzo quindi certo e quindi dovrete cambiare nome non sarà più e questo non lo so perché penso che sia una questione di dominio io me ne intendo poco certo. però probabilmente forse cambierà qualcosa adesso questo veramente in questo momento non so dirvelo comunque sarà pronto tra poche settimane probabilmente in aprile già sarà disponibile. E Invece per quanto riguarda gli aggiornamenti, noi abbiamo fatto un'assemblea proprio ieri, eh, perché vabbè, noi il mese scorso abbiamo presentato delle osservazioni alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale che Sorgeni ha fatto, perché l'autorizzazione integrata ambientale è in scadenza e quindi loro hanno avviato l'iter per chiedere il rinnovo. e c'era tempo appunto fino al 17 febbraio per presentare delle osservazioni, noi abbiamo fatto in tempo e questo ci dà eh, la facoltà insomma, di prendere parte alla conferenza dei servizi che ci sarà appunto il mese prossimo, la data ancora non è stata stabilita, però dovrebbe essere anche quello in aprile. E, è una cosa molto importante perché l'autorizzazione integrata ambientale ci ha dato la possibilità di mettere in evidenza tutte le incongruenze sia tra il progetto preliminare che mh, su quello definitivo e su come stanno facendo la centrale perché la centrale è stata spostata tutta addosso alla ferrovia e alla strada aumentando ancora di più insomma i rischi legati a possibili incidenti eh, insomma come ci insegnano altri casi eh, avvenuti in America specialmente dove le le stanno chiudendo progressivamente e, non so non so cosa cos'altro dirvi. Sì, Questa guarda. Cosa, sì. Se tu potessi ricordare, insomma, la, mh, quanto sono negative queste centrali, perché il gas il gas è il Scusa, sì. mi senti? Sì, sì, ti sento, eh, ti sento. No, Dicevo, il gas è considerato una fonte di energia abbastanza pulita, no? Perché a differenza del petrolio, peggio ancora del carbone, eh, sì. bruciando, eh, manda insomma in atmosfera molto meno, schi molto meno schifezze del, delle altre fonti. Eh, quindi il, il, no, il, se tu puoi enunciare i motivi eh, fondamentali, per cui invece è negati molto negativa certo, per il territorio e la salute. Perché io riconosco uh, che scientificamente l'olio combustibile o il carbone sono maggiormente inquinanti del gas, ma in realtà ehm, questo dipende molto dal fatto che la normativa segue poco eh, un aspetto molto importante che è quello della produzione di eh, particolato ultrafine, cioè quelle che vengono chiamate micropolveri, che sono ancora più fini di quelle per, praticamente de, che escono dai tubi di scappamento delle, delle autovetture o che vengono prodotti dagli impianti di riscaldamento delle abitazioni. e queste sono molto pericolose perché addirittura l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che non esiste una soglia minima di pericolosità per queste micropolveri, ovvero qualsiasi quantità, anche la più minima, è sempre molto pericolosa e tossica per l'uomo. Ecco, perché praticamente eh, no, finisco, scusate, ah, scusa. la turbogas di Aprilia con una potenza installata di 780 MW produrrebbe circa 250 tonnellate di queste micropolveri. Voi immaginate che stiamo parlando di micropolveri, cioè di cose grosse 0,1 micron, e ne produce 250 tonnellate l'anno. Chi ancora mi dice che la Turbocast non è pericolosa per la salute? Io lo, lo, lo posso smentire con dati alla mano dell'Astra di Mantova, ad esempio, che sulla centrale Tostiglia, che è molto simile a quella che stanno costru costruendo ad Aprilia. Dove nel raggio di 5 chilometri sono aumentate del 60% le patologie respiratorie e di oltre il 120% quelle cardiovascolari. Ecco, spieghiamo incontro, se, se posso. Della di Mantova, eh? Sì, non se posso. Integrare, poi magari mi correggi se dico delle no, cose sbagliate. No, dimmi, dimmi. Praticamente queste particelle entrano negli alveoli polmonari, esatto. vengono trasportate dalle cellule del sangue e esatto, quindi entrano sono... nel, nel nostro organismo e si fissano anche. Esatto, esatto. E sono è impossibile al nostro apparato respiratorio filtrarle come quelle che invece hanno una diciamo un diametro maggiore. Eh, quindi, insomma, no, mentre il, il naso insomma, quando noi respiriamo riesce a filtrare, a trattenere e poi a ri, eh, fa, espellere attraverso il muco delle particelle più grandi, queste nanoparticelle non possono essere fermate dal, dal, dall'apparato respiratorio, dai filtri naturali che abbiamo e vanno direttamente nelle eh, profondità del nostro apparato respiratorio, appunto negli alveoli, come dicevi tu. E penetrano anche attraverso l'epidermide direttamente nel, nel sangue, quindi sono veramente molto, molto tossiche. E Se... noi siamo molto molto preoccupati che non gliene freghi a nessuno di questo. Eh. Eh, ma sai, molta, molta è anche la disinformazione. Per far fare i soldi a De Benedetti stanno eh, mettendo a rischio un bacino di 250 abitanti, perché nel, la Turbo ha un raggio di pericolosità massima entro i 5 chilometri, ma c'è anche tutta una zona cosiddetta arancione che arriva fino a 30 chilometri, quindi coinvolge i comuni di Anzio, Nettuno, Ardea, Pomezia, eh, i Castelli, l'Ariano, cioè è veramente una cosa... assurda, per non parlare del fatto che la centrale sta in mezzo a un centro abitato da 5.000 persone, ci abitano 5.000 persone nel raggio di un chilometro e c'è anche una sira e una scuola elementare scusate se mi fomento però eh, è no. veramente assurdo che sia stata scelta quella collocazione No, è una macchina di morte come esatto. tutte le, le produzioni capitaliste che appunto se ne fregano della salute delle, dei cittadini e no, dell'ambiente E, e la, purtroppo oltre al danno la beffa eh, questa energia non servirà a noi Non verrà, non verrà data a noi, noi non avremo nessun eh, diciamo, tornaconto positivo dal fatto che abbiamo questa centrale eventualmente in funzione dietro casa, perché l'energia la, la, elettrica verrà venduta per esempio alla Toscana, noi sappiamo che nel Lazio c'è un surplus di produzione energetica eh, del 20% al, con l'esistente, quindi significa che… Turbogas esclusa, siamo già a più 20% di produzione. Hanno dato da poco da, la notizia del, dell'elettrodotto che dalla Sardegna porta eh, elettricità qui appunto nel Lazio, il SAPEI, eh, di Terna. Quindi insomma, voglio dire, eh, noi stiamo continuando a fare eh, centrali, a costruire gigantesche centrali. Poi non andiamo verso la microgenerazione, ma continuiamo a costruire questi mostri immensi. invece di parlare appunto di riduzione del consumo e di energie alternative, è veramente assurdo, come in Italia si continua a parlare di nucleare quando sappiamo quali sono gli standard di sicurezza, a voglia dire che sono sicure, nessuna compagnia assicurativa aveva assicurato le centrali giapponesi che hanno avuto dei problemi, perché nessuna compagnia assicurativa assicura una centrale da eventi sismici. Filippo Quindi, ascolta, se... voglio dirti brevemente… Scusami. Filippo, voglio chiederti veramente una cosa perché siamo già in chiusura e c'è un'altra sì, trasmissione. Mi sono dilungato, scusa. No, no, hai fatto bene a dire queste cose, però solo due parole di commento sul sì. discorso Sorgenia, perché è anche sì. un discorso politico, in quanto, come dice la vostra scheda, poi se vuoi aggiornarla, me lo, me lo, sì. insomma mi correggi. Secondo la vostra scheda, la famiglia De Benedetti, il noto ingegnere, sì. eh, controlla il 79,5% della Sorgenia Holding attraverso la CIR. Che a sua volta col solito sistema delle scatole cinesi controlla il 68,1%. E in pratica a capo della Sorgenia c'è il figlio di Carlo De Benedetti. Sì. No? Allora, sì, no. De Benedetti è il, la, la tessera numero uno, uno del PD. Scusa, lo dico. però parliamo uno per volta, se eh, non non scusami, si capisce. Scusami. E, è la tessera numero uno del PD ed è eh, praticamente. Controlla, eh, ha il controllo azionario del quotidiano La Repubblica e del settimanale L Espresso. Esatto. Questo per dire che quando ci sono in ballo interessi molto grossi, la distinzione tra centrodestra e centrosinistra tende a scomparire? È scomparsa, se, se tu studi la storia della Turbocast è scomparsa, perché la Turbocast è partita sotto storace in Regione, ha avuto eh, la via so con Matteoli, quindi centrodestra. poi ha avuto l'autorizzazione la, unica, quella definitiva alla costruzione centrale dal signor Bersani Pierluigi eh, in data 2 ottobre 2006 e poi è stata eh, anche diciamo, gli è stata data la delibera d'intesa definitiva dalla Regione Lazio con il caro Presidente Marrazzo. Quindi il ecco, quadro è completo. L'altro dato che volevo segnalare a chi ci ascolta è molto significativo, sempre dalla vostra scheda, praticamente è una società che dice di eh, attraverso la pubblicità di puntare oh. sulle rinnovabili, sulle fonti rinnovabili e invece produce come rinnovabili solo il 3,7% e nel futuro ancora di meno, perché esatto. nel 2012 l'energia prodotta sarà rinnovabile solo per il 3,3%, quindi direi che è proprio una negazione assoluta di quello che eh, propaga attraverso la pubblicità, il resto sono fonti sì, fossili assolutamente sì perché fondamentalmente il restante 97% o 96% errotti viene prodotto appunto con queste macchine di morte perché le potenze installate di pannelli solari che sono lo specchietto per le allodole di Sorgenia sono in realtà appunto di pochi kilo, di pochi megawatt, mentre soltanto la Turbo Casabrilia ne produrrebbe 780 una volta al regime. Loro gli affari li fanno col gas, li fanno certo. con la Gazprom, li fanno con questi impianti megagalattici che la, la Turbo Gas d'Aria è un affare solo per la costruzione di 450 milioni di euro, ricordiamolo, di cui i De Benedetti non hanno tirato fuori neanche un centesimo, perché sono per metà fondi europei. che fanno passare ancora le Turbogas come energie equiparate alle rinnovabili e per lo stesso motivo ci sono i chip 6 dello Stato italiano che sempre riconoscono alle Turbogas un valore appunto di energia eh, equiparabile alla, alla, alle rinnovabili, che è, che è veramente una bestemmia. Filippo ti devo proprio interrompere perché dobbiamo sì, lasciare per campane, spazio all'altra trasmissione. Grazie comunque, sei stato molto ricco di informazioni e buona lotta anche a voi. Grazie, vi ringrazio, Ciao. buona serata. Ciao. E allora è veramente tutto per Entropia Massima. Mandiamo la sigla, che durerà poco, per lasciare spazio alla trasmissione che segue. Ascoltateci anche lunedì prossimo, sempre degli 87 e 9 di Radio Onda Rossa.